<شاو> فالخواس جمع ده خمسه خواس ده پنزه ده خواس ظاهره پنزه ده سیک سیک سمع بسر شما و زیقه فالخواس از تفسیر کو خواس ده جمع, جمع خاصه جمع رشا ده هم خاصه ده خاصی جمع خواس خواس نمال ده خاصة شایش خواس و ده موانس و ده زکر ویچ موسیفی موانس خواس بمانا ده قوة الخاصة القوة هم قوة موانس ده مخصای طرورا بمانا ده ده خواسی ده خمسون چی ده دن زبی الخواس خمسون خواسی ده او ترازین تاورسی صحر شاکش خمو نون دختا ککره وی خمو دسوچندا چه خواس مبتدادای اون؟ او خامسو نیچ دای؟ خبر دای؟ خواس چه جمع دی خاصتون تا خواس مانس شا او خامسو نمزکر دای؟ خواس مبتدادای خبر میشه تاریخ و تسکر و کو غاشه خبر دای؟ دقوی؟ دقوی؟ ځه د رکل سي دا ټکه وردا لا چې د پاتره څخه د خښې مې چې جمع دي خاصة بمعنى القوة الخاصة قوة الخاصة خمسون دا 15 دي بمعنى العقل حاكم بزرورة بوجودها شایسا خواست 15 سا نميلي ها لاست دي خواست سي دي ودكا چه لاست ندي 15 بوجود بند د حکم پوځي خواص د تا خواص زيره بلکې د عقل او سپینول او ترول کوي مې په دلیل دی دلیل سمدا شای وجود په د واشه دا چې یا شای بدیوی یا ته په وجود مندي چې مضبوط سمودلی دلیل موجود تام دلیل موجود اخواصات بتنا وجود یو بدی نه نه اول سره سره دلیل سمدا دا هاغه مثال د خواص ظاهره د بدی عقل د دغه وجود باندې به دا تړکو او کوم خواص خمسه پینزه شته پس کنه عقل چې دا پیسہ کو به ضروره بوجوده امه عمل خواص باتنه التی تثبتوه الفلاسفه فلا تدم دلائلها الاصول الاسلامیه او اصول کوته سمیا اسه سماایه په گسرنه مخشکل وبدام خدای ویلی چې سما تاسو چې دا طرف پر طرف نه ایزح ادراک کوي کدا کدا طرف اوز وي کدا چې یې طرف نه چې مخهمک چې ورستی د په شېدی او بل خبر اداو <تصفيق> چې سمع سمع. سمع. من... دا سمعه اکثر اشریات کې کوم عقایده دنیا او د زمالي د دچا سمعه زکه چې اخمن غادي اګه عندنا کلیادی په قرانه او په سره ثابت دي او نو کلی دليل موندلې چې خبر سره دې هرشي چې تسته نو وجه نساء هغه دا نو سمعه ظرافات شپه نن بس را وچا تا وا ستاره بل خبر ا دادو چې سم عجو دداسه قوتای چې داشي فداو استفادہ چې څلژن بل نه کوي بلته फायदा ورکوي چې دا ګرځي نریږي اوس سبق هوس دا کاولای شي خپزون نستر کړن تر کاري نه او بلته سب کین نه وی بس اکر او پوت شي سا او جناتج هروبی باند باندې د دابشې د تدابشې صدانه او چې اوجکټیو چې به غوږیږي اکثره داست اکثره دا دو چې غوږ چې ویه کیږي فند ویلې جباغښتا دای څه وروي نا چې ورونه رباش دغه جوخه ورن له کایده ستر کوي سا اچانک رجنه طراشه سبق کی وایو رجنه وایو ایس jogador دازل لې غا ته کمیته سي پوتش داوند دا ورته یسر چې وینه رندو په قاعده ټیمي دا جوړ دی کرکټ شینا وای کرکټ شینا کرکټ وای ایور دغه د سترنګ په څیر غوښه تاسو ته تر دې ژوند السماع فقط خشير الجوال الجديد مكترين بالخش للحيوان يو خوان خوان البر عام لكم عام خيارات الكواته للمصادر فز معظم المستشاري <معلومات> الدينية الدنيا خبر صديقته المفيد للمواسه السمع ده كده واجب انا بره واجب من طبعا تمام اكثر او قران سمعه تريدوا سماع مقدمه ختم الله على قلوبهم وعلى, قلوبه وعلى, وعلى سمع وعلى ابصارنا ذلك دي سنه ديننا سمع ماشي ان السمع والبصر والفؤاد لا ندع السمع يكمل واقران سمعه سمع مقدمه وهي قوة موضوعة في العصف العصب المفروش في مقعر السماع تدرك بها الأسوات بطريق وصول الهواء المتقيم بكيفية سوء إلى السماع بمانا الله تعالى يخبرك في نفسه عند ذلك تعريفية وهي دا السماع جدو قوة دا تخيطي اول خدا يتراض بكشاك بخبارات السماع مذكر هي ازمير ديشاب راجل وتقا جدام وتعويل خاصة صلى خاصه السما خاصه درجه خاصه ماره زمير ما صحیح یو دوام چې وردا وکړ چې د پته په بار راځي چې نکړای زکه چې زمير چې دایې چې مامي نور دی خو زه راځم چې خبره ولایې د جانا په بار سره مې ساحه چي ده روړ هي اقواتون د تاسو کوتای موضوعات چې ودي عادت کړئ شوايږي فل فل عصر بلا پلا دا د شویل چې پښو غریزي صاحب پر کاولې غواړلې پاستادي او ساکاني پر کاولې زري دا بورو دا غریزي صاحب کړه کړه که په خوشنه پر کېږي غواړان ستې په سېڅه کې کولیځه واسوتي asa پلا دا د دا د دا رجینه باندې دا سم عنا دوځه دا شنه یو قوت دی دغه استوتې دانه دته ورجه اخلي کتی ورولې ته اخلي دې ته چسبه دول د سیوا پردادو دا له ونې پردادله شو په د ته وجود بډا پړتا چې دا کوت خولایسته ده بیا دا چې کله اوو ځو داوځي چې نه بيږي اووس کسان کتا کلعه او خار وښه غلا او کرا څلو ورشي نه کتا معنا غټکاول ایسه کار کنه او بل سره کاول جمع کويږي او بل تصدم تکرار او یو کله سیکلا چې شې شې وښنه او کوزی دا د دغه یو هوسبې د شي دا اوس د راوا کومکایف ش په هوا هوا ورسره راځي اوا کومکایف ش ددا هوا سدیسه داسا وراسی وراسی دا هوا دغه سره دا دایغه سره راځي د داورس حساب ثاني د ټول کنا چې ما حوا د تر د ورځې د ودی دا وره دا واه چې را کوو د دغه ولادي پړدا وره سر به خلاصېږي دا ټول په دغه او دیګن اور سره هغه څه دایدا جوړ کړی د سکرین ورته ډایریکټ غاڼه ور نه وږي کولولش نه بشپاره کولولش د دې جوړ کړی چې ډایریکټ هوا داس نه ویل په مخ ته دا د انرژي پردې د وژنایسا ودا تخلي ما ور نه پوسه چې زه غیره تخریږي خلې ودا مخمځه کرېزه کرې په جوایز په چې موږ د ابو لوازی سره کرې په د حضور خارو د ترونش لاګي دا ټول په بخلی چاتره غاش غرش هر وخت في العسب المفروش چا في مقعه سماه با او تدرغو <تصفيق> بل ا صوت دا سرا داسه مقدراته وصرا عندي طريقات راندو بتاريخ وصول الهواء اا الهواء ورسي ار متكيف بكيفيه السوتش موصفه بكيفيه الجامد لا وزا سرع اا الهواء ورسي الى السماخ ودرسميطه يا الدرك اصواته اا شيسا قد با قوه السماخ كل مستكن الله كبير <تصفيق> سبب دفد دفد نا بدا مدركات یا دمر د په خدای یا دمر نشول چې دا د فعال ستع عقله فعال دا ادراک دې rejo د د تر ادراک د قوت سماع د هوا مکیفه بکیفیت تصعود وی دا په دې زدو ارشی وی او چې الله نه یو پښه د ادراک راځي دا اثر شې ده على ذا دا كود داوس باش تجي دغوا وعلى ادراك ديال داتو شيفو بغيت ادراك تيعو ما قصداتش مخفلا مستقل لي بغا يدراكش داك البواخ اخبره باش تصنبي مستقل هفا اخبره مستقل ويزراي ويوداد ودا سوي دي سي تکمه بمرئن لا ترى يخرجوا فلدراكه في نفسي عند ذلك بل سته يس والبصره وهي قوه موضوعه في القصبتين المجوفتين اللتين تتلا كندا الذي داس روغل یې ديرو غالي ديرو چې دا تمه د ونوراینې مې مونږ نورو درې دا یې تر څه دلی دی تر څه دلی دی چې کې چې تا 100 ایګر تا 100 دمناتې دا په لارو کې 10 داسې دا په لارو کې 10 دا داس د شان جوړ دا دا مې مونږ ونوراین شېا یې دایز دا یو په لارو دښتې 10 او سر په روغی دتا ان موږ راکا سره کړه ته کتونه د شې سره موږ جده دي انس خليدي خليدي بیا دروازه ورونه شي هغه راځي د د د طيبه ملګری کله یې ده دا د وته سمیا په داش یو قوت لري شي قوت د موضوعات په فلسفتینې دا د پلی دی مجوفتینې مجوږم دي ان خليدي الټین ته تلکایانه چې سره ملګر کو سمته ستړکان مې سره د ته کتونه ده الحقيده يتكاتو تو تو تاكاتو تا جليبر بر بر كات او ورځ جن شا ف ف تشدي فتا په منی میجي او شکل مثلث د مربع د شکل نو شکل له مڅرا او شکل له کډه نو چې خطي او شکل او کومربع سره ده نو اول مقادير او څه به چې مقادير هغه طول اخ عین بنفس اخويا جواهر دیاں انوشید لزید تز تزري له دا شي کرور چا د سړی انده مې راځي ته ویه بار بار یو هغه خوښت پېدې خوب ښه یاره دا کبي اعتبار دې اجزاي سره ستوري حته په دې لګايې تعالی چې خدای پاک کيم پېد کړې دي صحیح نه نو دا له مې ګندي بنت او کثافت و غير ده شفافي دي يره دا شي نارنداي باريت شفاف دا چين دي شفاف دا دی اقتراب ته شي ویله که دا د ولیدي شفاف شفاف دې دې لري وتا کله او ځین کاسټینګ لري کله دا ول کاسټه یی طرف ته وتا مشي دا په دې سره نه دا بس الله په خلاص را دي الله په دې کوي دا نفسه عند استعمال العبدي تلك قوت کلانس انسان دا قوت څوک مدا مد... ده الله عدد درس چې درا نور الله ور کوي شای درا دا الله په خلق سره دی خدای ته جواب سبب وسیلا کوي دا په مستقل نه مستقل نه دی جنانه خامخه چې سترګې استعمال کولو ته ضرورت وکتر خامخه تو راشایو زوینې نا سترګې وي که زموږ خدای نن درته دی ویني نه ویني دا شې دی صاحب چې کولی ولاي وې څه بل څه بیتونه ور دې روس یې صح وروه فلوس یې معسبه و چې واچ پات یې ستاسو چا یې استا قوت خاتمونه او خاتمونه خوسبې بیانې ده قوت او بشي یې ګردې ده دا یا مو دا د جریدا چې د سترګو د شما وهیا کوته موودتن فزایدا تعین انعبت تعین دا خدای دوی غارو استلی په دماغ شه مقدمه دماغ شه د ټول تدوی داسه پلی دي شادوی او دا د را سره د تایس ای تای تعین تعین ا دغه تاثیر څه د س په دانه منادس د ل په دا دا خو نو ته کوته شمه دا ها دا کوه دل په دا دا دپلی دی دماغ نه دا موسلم دې دی چې ساره دې تاي سره سريو به سره دي چا خيش بيدې تريش ميراو ور ډول بيدا خدامه ترې به ترې اصول هوا په تریکا دي سره چې هوا وراسي المكيف په كيفيت چا مكيف په تاسو كيفيت نه لري زيره را چا دشتنه دي چادو خيشوم داستا هغه غاښ بلات دریم انسان دی دا به چرچشي دا به په خپل ډول د رضا خوه د ابیر راوښ بشه به څنګه دا ډیر څیر چې د دوه د غالي یو د د دبل هوا باندې د چې ته دې دې دا واس زنه جنا نه خپل د غڅروسي د بیل شته د بيسلام دي مخارز په هغه پردایکه چې عرب دا چې هغه کې یو غا بیچک شو نو چې بغرې انسټراکشن د 10 واټ په درې لږ سره ته او او د درځه چاولو او دا اس مې مېز د چې دا, دا عین دا غارو خلایو دا ارواح ورغني په او پداسې د دلیل زالې چې یقین دې باندې کوم نه نبيروسي چا چې د نورو دې ورته 20 سیوی تیز وي ورته 20 او دا, دا, دا به سره هي تزور غادي اجذر اي ام سالو طلتراي بدش زنت كاميرط بارك السيسو داهو في العصر بالمفروض دقه قوتي جرانغاي في, في العصر بابلاشي ودا تاع چې په جده دا د وخت دا مقصد دغه غاتې کوو دغه متن دا مقصد دغه دوالیده درې ا کوتینه یې یو ډیر کار یو زينه درسې کار زينه یې غیرې خاص دغه دوته د دې چلښت نه دا دا خو دا ژبه نن دو دا ورنه ژبه زې کا دا ورنه دا ورنه ژبه نه ورنه نه کوم فلان فلانه د شوو هدا وینه مې د څه څوشبند څومره منندره کوم علاجر من په هغه سره من لسان او یود را کوبیاتوم ادراک بموخله <متقل> موخله الترتبه اللعابيه التي في الفم بتطعما مطوم طلعت شيء ادو بجنا يجرب هذا وجهي ببانمنا شوفان ذبش خماخ الحمد لله ايوه بموخله سامله او مانجير او شانجير وندوج خلهي زمریز دلیا ته یو ریږلته چې خالي ورناوی په مخون یاد تلای بیا دته فینا ورو ورو حال هوځي ورونه رسېږي سېو چې اه وصولها الى العسل واللمس هي قوه الملمس في جسم الانسان تدرك به حراره وبرد حراره وبرده ورطوبه ذلك عين اه تشاري. عند التماس شكل بسراولي ولايت سالبه او يت سالبه تماما بشكل شان متوالجه اس دولتا دايتري بكل خاصه منها من الخواص توقفوا علامه وضعیت هيا ده هر هي. اجازه ته دو دا خپل خپل ډیپټی چې چې کما دوه په وساره آغا چېګنشی پهلایږي شي او سره استر کې استر والسلام یي په دې د قوته او کوم چاري اپ استر موحالته ورځ پر پرڅر کړی د 50 او هر حساب د خپل خپل شتري یا بلې خاصې 4 ابلانه شودله اا خدای خدای کډر ته چاله لاسو مشکړه الله پدا کډر دی چې د اسکرای شی هو د یادات نه نه مش خو هغه خوار مې نه وی چې عاديات د اسبابي عاديا مې نه اسبابي عاديا دمر چې عادت ته علاوه د چا سمونک او دوه په یاره خاص خپل دې ټولو په پخ خاص باندې امبله کته درسو چې سپاستر دې ترا خو مې چاولا د کوټه لامه سا او هغه بل مې نه شي دا او پس وچولای او نارنګولای شلوړای او پسولای دا که چېرې درته کوټه لامه سا او دا پسې نه سره به سپاستر زې نه دا جاءت سايو لا و بكل خاصه منها اي من الخواص الخمسه توقف اي يدل على مواذات هي يدل على ما اطلاق ولا خبروره شب ا مدرك من وزعته هي تشد خصا و ذا شيء لهي مدرك بندي چې کيمې پرداه حساسه و توه يعني ان ان الله تعالى خلق كل كل من تلك الحواس لادراك اشياء مخصوصه دا حواس په دې کېږي پرداه درک ته حواس اشياء مخصوصه ده پره کسمع الى و ذوق و شم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسه الاخرى پداسره هغه اشياء نه کېږي خپل شي بل بل حاصل پداسره نه وعاما أنه عليك جوجل ذلك آه آه دائجا يزا دوكا نا جي پاسطرك منتطع بهنا ملي يحب بسطرك منتطع لدلوك دامم گنا دوكا نا نبدأ شيخ الدلافتا ففيه ففي خلافن بين العلماء والحق والجواز دائج اسطرك قوات خلايا قدر الله قدر الله فالله قدر الله قدر الله قوات خلايا قدر الله قوات دستوكانو دغه د ستړګول په او د ستړګول ادراکات په چاو او په غژینه او هغه جوړ په چاو بس ورحق او الجواد لویل لانه لمانه زره په مخزه خلق لا دا من غیر تاثیرن الحواس د حواس په پد پد شسنستا فلا يم د نوع يخلق الله عقیبا صرف الباصره دا ممتعنه ان دو چاو الله په يد کو ورسینه چتباصره صرف کې او ادراکات د زه پورا د پورا ا اي خلک الله او چې الله په ویدو کو عاقبه صرف الباصره ورسله د انچس باسراده وڑا استعمال د باسرو نو په دا سره ادراک چاو ا سوا ته مصل دا دا چا خاصه دا چا مدرکات ای غجد او په دا په چ سره معنی ماشي ف ان کیلا ترڅې اتراس چې ته چې هغه خاصه پر ننګونې مې جوړ شوې ده دایوسا زایکا ستو زایکا مګر لا د قوت زایکا چې ته پوهېږې او پداسره ایسا د لمسې ورم درکات باندېږي څه څه كنندم زه واجب او خپلته ایسا دا لري نه او خوژې د سلو سره خوژې ده نو او پداسره پداخل شيسا دوا شېنه په ما او خپلته پر دو وسه شوې د نو که هر شي و وندولای سره شالولای او پوسولای زسر گرمولای د چا کوت دا چا سره دلا مس د پیو کوڅره چا ویږي دا په ولانا ملي دا ملي ویږي اعتراض په منی میږي ورسره گرمولای او دا گرمولای چا دا چا مدرکات نه دا ا دې کوم یو چې زو دا قوتونه مساخصدای د خوښې صد سر 90 انتر پر په سره په دوه قوتونه خدای شي او د او ولوسره به تاسو ولای ترخبولای نشيولای پېښه نه دې پرځه دا جوړ کوو داګه د مانا نوشولای چې په ځای کېاس را مش دوه دې بلې حاصل شایي عامه قوت ځای کسر شون واه تاسو شالو تر ولای او پستولای گرمولای اپه په پلا مې س سره پدځو بشلو کوته کوټک چدي ما حالي می جوړ چې لعاب الحلاوه تدرك بالذوق والحراره الموجود في الفم واللسان باشا ذكات القوات الذكاء خصها تكون موجوده اثرات موجوده تيكونوا موجودو نيك هدا نيك كاين نيك دانيك بنيسه تقارص ماي مولاي غرام مولاي سارو مولاي باستو مولاي شالو ا موږ سات په پنځه بدن شخدا ده او دا کاتې مراد بدن نه هغه بدن ده چې شرمن هویبې آ بدن چې شرمن وی نو کوتل <سؤال> مې سم په هغه پوزه سری کړې وی کوتل مې سم سم نه کړې و ستاري په او فې جميع د نیکشه <ترجمة> دا هیڅ نه راسته شه دا نه جنګی نه دی ازن کبید عن تلك الوت <سؤال> عند بس تبيزه مسالقوس <سؤال>